Eta txalde untan argazki xola xarituko. Gira gorekin joan ez etxe Bai zuie parte hon. Udaberri hotz untan uh, argazki hotzak haipatuko ditugu, ez dakit hain uh, hotzak ikusteintu zuntzuk, baina surit baitira eta egosiatiek eh, e heldu baitira hotz uh, ahide <laughs> bat ebaiten dute ez. Eru seak pentsatzen dela, vodkai pentsatzen bada, baina behote zen dide, zadanik. Tartu, tartu. Baina, ahrazki hot, ostakit, uh, ostakit hori egin uh, da koloietan bai, zenta asuieta eta ez dira ahrazki guziak. Eta berharba da hot zide bai, uh, istoiak berak, ahrazki lai egin istoiak zenta uh, idu gala, hori nik webgune batetan. Uh, Masa, eiauntza hozkatzen dutanez, Ibasin Tsova, argazkilaiak laiak, egin zutian, uh, ehunka eta ehunka argazki, etzienak sekula uh, argitaratuik izan, edo, edo hasteko etzienak sekula publikoai ezta, be familiaiai jakutsik izan, eta be alhabak uh, deskubritu zutian, uh, be ama hilondotik, eta artikuli hunek ohitazten daiku Vivian Mayer, hoi e, estatu batuak emazte batzen eta e, hain lanake deskubrituk izan tient hilondotik eta eta Vivian Mayerren lanak e, geostik e, bilidia museo speciuetan e, Zinez e, kalitate sinago hona eta oso interesgarri beitzen e, E, Garai batetako kronika bezala, egin argazkiak zen Vivian Maierrek egin oz hartzen zutian argazkiak, hor diin, e, hunena, Masa Ivarxin Tsova ez dut hain untxa ezagutzen iztoia, bena e, ikustena jaldutugun argazkietan hasteko, badia hola egin oztako biziaen kronika gizako argazkiak, ez dakit egin oz argazki egiten zinez, bena hanitz bai, agei da, eta untxa e bai. Eta ordin erringarri da hasteko, sartzi gabe argazkien aipamenetan, erringarri ez, kontra hidroleska edo bitxi, jolako kalitate huneko argazkilaiak e, biziotan egon izana itzalian, e, deu publikoa jakutsi gabe, eta Vivian Maierren kasua behar bada, em um, aizago da comprenitzeko emazten ura janen ditu uh, bicesimple batzian emazte bat beitzen aldi junta negusiako burgesiaen uh, uh, burgesiako familietan sortu eta hasi den uh, pertsona batetangia eta mundu intelektualetik huyan nei bai uh, besenhaga olerkaila olerkilaya zela ikasten dut testu juntan eta horrin kasualitatez, e, e, hori egin ditu ironiko kipre fosta, biak emastiak, e, Garai hoietan e, ezagutzen ditugun e, izen ospetsu haboenak, haboen, haboenak e, gizonezkuak ziren, eta, eta kasu jontan e, burgesian izan Ike, nahiz eta izan holako mindu batetan behar bada e, be, emastiak egin estatus e, importantago bat, behale, e, horre, etzen alhabak erraiten dinaz, etzen auzart jakusteko belanak, eta, eta itzaline gontzian erran bezala, eta deskubritu dira emazte hoi hilondotik. Um, zer zer eganen duit, boberoda argazkien haip hamenazen, eta um, Bat dezako... bai, dira argazki handan bat, hor, piskat, serie bat ikusi dugu, behinen ez duzu bat bereziki ikusten, edo na behar mentzen, hor gehiago da bere historia, eta berrogei urteko, ferrogei fe urtez sartu dituen argazkiak dira, ere, pentsa. Bai, eta udela irautza bolchebikea gitu zelaik, beraz, garai important batetan, eta interesgarri atzamaiten dut, bai ez dakit, En, eniz uh, erruxiar edo sovietar bat asuneko uh, argazki ilai eta zaski jakitun horren erraiteko, mena jalei duizait, guegana hasteko istoialibuetan dudai bategabe, guegana heldu argazki habuenak bolcheviken aldekuak ziela, eta ez uh, kontrako aldekuak, eta hor beste, beste aldeko ikuspegi bat badugin ula espain, nahiz eta hor jakutsik zaikuntzerian uh, ez din udui hasteko doztue maiten uh, badela kutsu politiko handian, ahiz eta baden manifestaldi batetako argazkia bena enakikeko katzen ze, ze manifestaldi mota den edo zerta zertazaigien sushen. E, hale hoi interesgarri, eta eta geho interesgarri estetika, ebai lan zendian estetika, e, badia karikako argazkiak korri bat e, baizuk eta bainik e, maitatu duguna da, neskatila bat txakur animal batekin hola karrikan, e, Geo badia beste hain itxola egin oztakuak. E, ez zela beti kutsu politikoik mena gehi da eskultura bate bai lurin. Pentratzen ahalda boltsevikek e, aintzinako rejimeneko simboloak e, e, igorri edo hau zutelaik ebe arrasto hoik egon zela eta haik e, nunbait ikono bezala hartu dila eskultura hoi lurin. Baina badia zunbait jale bai. Batiena zerbait kutsu politiko, baina bezte gehienako hori kusten ditugunetan, ez dakit batienez hogei bat edo sumat, um, karrikako argazkiak dia eggin ostako visia enak, penčatzena halda beharba da argazki laiak e, simbolo zerbait eman nahi izan deiela, ez dakit, neskatila hau hajipatzen talaik betšakura eki, badu hola mitura ta batuk, e, frančele zerbaiten muzelierabatekin, Eta, eta bon, imaginatzen ahalda horren gibelin, historia bat sortzia aizadela, nik ez dit, ez dit hola, hola hartu behinkuagatik beti bat dit imaginazion hemen hau ikun, ikusten ditut e, ginoztako klisee zumbait bezala, eta, eta jale oso gustuko bai. E, badu antzeko tarzun handia bitxida, eh, jale sovietar bat estatu batu eta Oso, oso realitate desberdinak izan dia, bena eh, Vivian Maier eke ginoz karrikan hartzen zutian argazkiak eta interesgarri diak, gara bateko be, kronika hoik egin oztakuak, eta eta hor gaudela bada sentxibilitate handi bat argazkitrez nahi ingibelian, eh, dudaik batek gabezen eta bada portreta bate bai emazte zahar batena, begira da oso oso azkar batekin eta eta untsaat zamanik dena. Mm -hmm. Bere alabak beraz aurkitu ditu uh, bere amaren amazenaren ganera usterakoan irudi hauek Zum uh, hoita hamar mila argazki an, an, animalikoa da ze argazki meta bildu zuen azkenean eta nola uh, ba gordetua izan zen familiari pixkabatnik horrekek nau gehiago gitzen uh, zergatik hartzen zituen azkenean berak argazkiak zure iduriko, Masa Iba Sintsobak, eta beretzata txikitzen baldin bazituen ondutik. nola zazkenean gordetu, e, beretzata alge batute zen, bere obralan hori? Ebe, hor, espikatuk zaikuna da, emazte horrek, argazkilaik horrek, bazila e, sekulako nula egan maithar zuna, hiu gizonekiko, batekin gine bai, e, bizitu zen, hori e, olerkai bat zen hoi, eta bestia argazkilai eta eta laia zen parka hain, hain laguna, beraz alhabaen aita, alhabak e, kuntatzen dihoi, eta Viktor Krivulin poeta e, ebai maitezila izi garri. Pentsatzen ahal da, e, ikuspegi feminista batetaik e, Estela tela bortxaz e, gara izunbaitetan aizra izan, e, auzartzia, iakustia e, lan hoik, alde batetik. Mena geho, ebai horrak gazkietaz min eta horrek dueragiten bitxikeia, ene uste zen, eta zumat eta zumat jente ez duguez agitzen guen guian, bat jena libütipi bat eta egin oz izkibatzen jena barnen, e, izan dadin e, holako... E, idatzi intimoak izan dadin olerkia izan dadin historiaia uh, bir edo zer naginikke engoian baditu sentiak idazten die eta aztna DJ jakusten. Eta, eta ez da hainbitsi zen eta artea betsi izan da uh, adierazzteko manea bat beharrezkua dena gententezu baitentako ezinbestekua ez e bai jannenuke, eta ez da hain ezinbestekua denentako geho hoi uh, plaza publikoan agertzia. Ordin, bi parametro hoien artinko katiko nuk, enik nahiz eta istoia hau zehazkia ez ezagitu. Uh, komprenitzen dut alde batetik, izaten ahaldela beharra egitia, bena ez jakustia, eta bestetik uh, segurniz, hortan ez du daik. Eh, ez bortsaz kasu ihunentako bena emate izatiia konplikatzen dittla edo konplikatatu izan ditla hasteko gazak eh, plaza publikota gertzeko ordian. Egutzen eh, eh, didan beste mendi bat aipatzeko bertso mendian izan di istoian zehar handana eh, bat emate eh, izigagi bertsolaaihunak izan dieak bena plazalatzuiteko bet izania oztopoak ez, ez zumbait plazaratu di prefosta, bena beste zunbaitek egin dutie bertsuak e, oso oso gune mugatietan eta e, engabe paradaik e, hirinago zuiteko eta bon jo... Hoie... Istoia parte da eta eta nik uste istoiahunen parte izatena jaldela bai. Mm -hmm. Hala, bi gauza, ezkenian eh, eh, emazte izaitak dituen ondorioak eh, gizarte honetan, eta argitara erdzen ez diren artista horiek ere batzuak erakusten dute, batzuak erakusteko beharra dute, batzuak erakusteko beharra mundu guziari, eta ezkenian errekono simendu bat ere horien ondorioz eh, eskuratzea, eta batzuentzat ba, gauza intimo bat Da, eta ez da, absolutuki denean, zunarazi, irakujarazi behar, edo erakutsi behar, e, egiten duzuna, uh, ba, zure bahanekoak ateratzeko ere, ez hori baita ere artea, momentu batean, batzutan, behintzat. Bai, eta, eta du bate ez ditut hortan, uh, interes handia izatena ahaldela, geho, prefosta gaizada egin batez, uh, agerditian egilia bizikala hilik izanik bena badut uh, nik kargaskilibua gogosten dut daik da gehienetan uh, presioengatik gogosten dut it uh, edizio batetan eta eta bat bereziki uh, edizione bat bereziki jara ikitzen dut, eta behin atzamanian hola kasualitatez, e, ez ditaboi zenago guan anonimuz, edo ez dakit izt, inglesez idatzik zenez, bena bilketa bat eginik izan zena, e, myndu zabalian e, argazki anonimoena, eta horri ikusten delaik zer egiten zen, eta zumba italiz, e, e, italiz garaik, e, oso zaharretan errandezagin arte gara ikidea egiten zientzun baitek, eta anonimoki, zunbait aldiz plazaratzez, zunbait aldiz, ebe emazte bezala, etxeko gela batetan gordetzez, eta geho behantagoa tzamanik izan Argazki Argazkili e buhortan, egazki atzamaiten dia sekurako altxorrak, eta pentsatzen, bat, pentsatzen dut, Ez takitzu senden ez hola eraitiabena nik nikola ikusten dut, badela zerbait oso zintzo, oso egiazkua azkenean zen eta e, zerbait eginik delaik sinatu gabe, argida ez dela intentzioik ez saltzeko, uh, ez uh, itxua emaiteko, ez uh, zindai plantak egiteko edo beste. Eh, anonimo egoitia da berme handiena eh, zerbaitekinik dela barnetik eh, bejarrezkua beita edo, edo zinez sentitzen beita eta bate plaza ekiko e edo, edo publikoa ekiko eh, intenzion maltzuri gabe ez duter naari eh, artistek kolakuak baditenik badia azunbait trefostabna anonimo izatieenetako da berme handienarentako eta eta li horrek eh, biltzen dutan argazkietan bat haitatu dut uh, heben, uh, edo, zu esare sozialetan uh, jakasteko. Uh, zinez, uh, dia, bat jargazki surrealistak hau haitatu dut uh, halako bat, eta, eta, eta zinez uh, harrigarri da holako lan uh, izigar, izigarri hunak egitia, eta gero ez siniatzia. Hori duizait, uh, inbea dituzetia, chapeau, eta besteik ez... Mm -hmm. <laughs> Chapu eta boaz dakit anonimotasuna bai, bainan uh, nik berbaldez argazki baten ikusle gisa, ere, bo, misterio bat atsitzen duzu argazkiaren handik, bainan, uh, hartu duen pertsonak ere kontekstu bat emaiten dautzu, edo intentzio bat, batzotan ere argazkiarek ikoduzu nik uspegia, ere, osoki aldatzen alda horrek ilan. Prefosta, prefosta gehitzen du misterio bat, Nik bereziki presiatzen dudana, libyo hortaz mintzon, izazta beti jala, baina, e, reposta huai sare sozialen garaietan, problema, anonimo delaik, problema da jago, e, egiliai hartu zaiola argazkia eta ez dela ipatzen. Bena, bena uste dut beste garaizun baitetan, anonimo izatea haitu bat izan dela eta eta geho badia idazlezun bait hilik eta uan bai eta Euskal kulturan egin izan dutienak Libuiak beste ez izen eki edo izen faltsiekin eta horrek nik atza maiten dut obraie maiten dut jola zerbait gehigari, Estela dela eginik uh, publikoa iso, Estela dela eginik uh, belehen erraiten nian gusian gatik, geho informazioa galtzen dela bidian, baina galtzen den informazio ehoi, Ebe, azkenin guesku da osatzia, guE, gue imaginazioen esku eta, eta horrek du ebait difentzia egiten e, azpi titulatik den argazki bat artistiko izanikke nikdaki Sirrian hartuik izan bain bada, be guEBak kokatzen da hanko testu in guyan e, gaizahanitzxadanik... E, bat du gu informazioa eskuutan du gu, eta imaginazioa ibortza hain zergatzen uh, zaitzo, aldiz anonimo izatiak eta garaiaen berri ezuk eitiak ez da uze, behor uh, dena libre da eta hor haitatu du da nahi askihuntan, uste du da dela bakotsak uh, imaginatzen nahi nahidina, dena den ez da rapostuik ez du gu jakinen egia horzin, hori nunbait hatz maiten du uh, mazia tipi bat dela irudiaen uh, mazia. Mm, bai, arteak ere maiten duen uh posibilitatea da, ere, irudimena lantzea bortsatzen zaitu eta bezuk uh, egiten duzu irudi dohar gazki horren inguruan historia bat eta hori da ere horako obren helburua batzotan Ebe horrek ilanak urtuko dugu, Elgar? Joanes, etxe bagia mil esker eta izan dutxar? Berkizan!